Az, hogy a, jog, a milyen. Hát milyen. kérdésekre terjed ki? Melyek azok a kérdések, amit ez szerint kell megintélni? Most itt alapvető dolog az, hogy csak a kötelmi jogi kérdésekre terjed ki ennek jónak a határát. Tehát például a feleképpésé, feletőképessége, ami egy előkérdés, ugye a szedvis érvényességnek az előkérdése, az attól függetlenül a nem ilyen sok szerint így jelentül meg, hogy az évlényesség kérdésére egy irányomában válaszolva az egyébként megállalítani. A kódex úgy fogalmazza, hogy a szerződés joga kiszeri ez a kötelmi jogitmón minden ellenében. És akkor felsorolja, de csak azzal, hogy különösségságnak kiemelik. A megkötésre, ugye ez nagyon fontos dolog, hogy Egyáltalán mikor jött létre a szerződés? Vannak olyan jogánszerek, amelyek az ajánlat, az elfogadó nyilatkozatnak az ajánlat, és a megérkezésétől támítják. Vannak olyan jogánszerek, amelyek az elfogadó nyilatkozott korszállaladásra számítják. Tehát nem mindegy, hogy melyik jobbira megjöntjük. Az, alatti, az anyagi és alatti élményegységet már emlékeztem. az a tisztelt előkérdésekkel. Na, az itt kérdezett előkérdéseket. Na most itt jönnek az impozitív szabályok. Az egyik az, hogy a felek másként nem állapodtak meg, vagy a törvény másként nem rendelkezik, Ez a jobb irányú az a tervezés biztosító megállapodásokra, például az állaposzerződésre, kezdességi szerveződésére, illetve a tervezésre kapcsolatos követelésre, beztánunk hatóságnak, és áthállalására. Tehát itt a pereknek lehetőség van arra, hogy ezért megállapodjanak. Ezért mondtam én azt, hogy több joguság keletkezte a tervezés A közben. A perek jogot választanak egyszer a de bizonyos kérdéseket kiemelhetnek ezzel a hol és elkezdett ezt az előbb de ha nem választott a klubot, akkor is elkezdett a kózex kifrejező feladatlanodassal. Most ugyanakkor van egy a előjelvő azt mondja, hogy a választott jogtól el kell kérni, ha pedek másként nem állapotnak meg, az is egyes kézlésekre a dolgáltatás megvizsgálással, darbolevezető fogásokkal, a határidejével, az és azok következményére a teljesítés helyének dolgáltatlanak. A, a felek eltében állhatod meg, a tervezetés most a különbe, a tervezetés. A további tervezés Útranás, tehát megvédjük a kívánatot, talán, hogy el akarja kerülni a jogalkotóra, hogy szerződés alapjogból élő teremtést csináljon. Hogy ezt már, egyet, már a teremtést nem voltak elég körültekintőek, és olyan jogot választottak a tervezésükre, ami az a haladni, a komba Tehát elképzelhető, hogy komba kötnek egy szerződést, amit egyébként magukra arra jó lehetőséget, és egy olyan jogi rendszer választanak a szerzőzését, ami kötelező irányberiséget érjelő, éretben vagy pedig fokorló szaladni, vagy közókiratot kívának például, hogy ekkor ne állj előtt a lehetetlen helyzet, hogy a szeleket saját jogvállalászási miatt válnak ennek az életlenösségeket az áldozatainára, ezért különböző alternatív szamályokat az a törvény, így <tört> például az eljáró bíróság államának joga szerint én tartamú a szerződést, hogy a vállalat, és együtt királynú személynek, tehát a legkori figyelemője, vagy pedig a kötéseinek sok a kis figyelem alternatívát, illetőleg annak az államnak körül, ahol a szerződés joghatásai nem be kell állni. Tehát ez úgy tudnám értekni, hogy ez a Power Test menti munkájára, a Power megyútki született ügylet. Alapítványt tartására irányulva a Most természetesen nem mindent mond, de sem a kollégám, amit Tehát például a felemelhetet, a kérdés, hogy a kérdés, ér hogy a a kérdés, hogy a a hogy Elnézve például a nem legeztető jegyzet, hogy a felek által választott, hogy kell az hogy a Hát ezek a, a legfontosabb amik itt a jobbálasztások, azt a dolgokat, hogy hogy a, siet, hogy a siet, Hogy funkcionál, a, az biztoszerűen kifalmára a köldáról, amúgy elmondom, és, és kapcsán, a szerződés, ahhoz hogy visszágon kell -e venni, a van előző, az a szerződéktől a Utána meg kell határolni ahhoz, hogy itt van típusok szerinti, a szerződés nem látok a hogy itt belőszkezünk azokban a műnösségét, és mely égységünk, ami jó múltat hogy mely jó szerint kell a fejlődést különösség, amik lehetnek olyan határeseket, például mindig, amikor ezzel a kérdés körül nem hogy egyes jogokban vér lett, más jogokban körül Most ennek ki hatása lehet, hogy ez a valamán a Vannak olyan fejlődéstípusok, amelyek a magyarokban nem is. Hogy jó, hogy a Tehát, te előző, hogy utána különböző termékeket, az utáni termékeket, az utáni a az hogy termékeket, az utáni termékeket, az utáni termékeket, az utáni termékeket, az utáni termékeket, az utáni termékeket, az utáni termékeket, az utáni termékeket, az a termékeket, hogy utáni termékeket, az utáni termékeket, mert akkor elkerült hogy az idő esetekben eredményt, hogy a növelés vagy a nyilvánosítás segítségével másik előtt Ez volt egyébként a svájci törvényjavaslat alakú indokolásának is az egyik évek, hogy miért engedték meg, hogy ilyen akkor szabadságot, a tabasság, hogy ne lehessen megkelni. Jó! Ja. E, ez egy konkrét esetben, hogy a és ouais. a még államfődélesztes formányú kertek, között a a gandmálar tudjuk az és ezért a támítása nem történik, nem megtalálnak, nem nem megtalálnak, hogy nem megtalálnak, hogy nem megtalálnak, hogy azt mondták, hogy a nyitvás nem teljesített, a nagyagy szél, azt az útben, az amire fele kütöltötték a Párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választó és a francia anyagi jogot, Na nagy uh, a napnába volt idő közben elszállalkották, és egyébként két volt a ott közte volt az ami -több, több ezt a tervődést, tehát uh, a magyar királasztó szerint legalábbis uh, ő volt ennek az alfér. Ezzel szemben a francia, tehát az azt állított, és meg egy rendőrkező nőményi hogy közben sérálni történt, ugyanis azért kell, azért bontotással van, már hogy magyar állami segény lesz el két válaszra, hogy a uniti terferes kielégítési alapját eltognak. Tehát úgy sokkal kisebb vagyunkra van, van hogy a tárgyűlösségi a szamasok időnek kérdítésére, és ezért hogy jó a zantmával a felmondásnak létrejtük Ebben a kérdésben a külön kellett, hogy állszol benni a felérben, A különböző szakért, a és gyakorlás és további smogolás, nem, volt kibás a francia, hogy hogy De azt hogy van hogy a szívbálát, -e hogy a vállat, hogy egész hogy tehát a volt, az hogy, hogy, <tört> Miért éppen a magunk is és egy különböző igazgatási és polgári kérdéseket a magyar életet kellett hogy ellenére, változó igazság külön álló, nem tudom, hogy de így a is már és a magyar életet, az emberi magot, hogy hát a de nem félnek, a ilyen nyités a terhetem, nem légy felítva, van itt a felszámolás, a útabb válaszoknak, hogy történik a volt. Más kérdés hogy amikor a fel akkor már ezt a mozdonyét hogy is mert a felszámolók is képviselőre, az autói szüvet az, hogy az, hogy a gyengészetre a volt ez a az a, hát a ami másik jelentőről Szintján a, a Tadatum elmérdes időszakában kialakult az az egységesnek mutatott tabály, hogy a deliktum, tehát a szerződésszegés elkövetése helyet, a helyének a joga irányadott szerződésnek időt állatkozásség valószínűség. Megfigyelhető bizonyos ügyhettőjön megközelítés. És ennek a dolog, tehát egy ilyen pontú, pontú az a egy hogy ilyen teszes főfontú, mondjuk, elkövetkező főfontú az a szöveges találás, mert ugye a polgári gondolkodásnak sokkal inkább megtalálni azt, hogy a káros útvonalban, hogy közelítünk, és ne hát annak az állapotnak előnyben alkalmazunk, ahol, ahol kár bekövetkező, hogy ahol a valami káros útlapója van, de ez nem, mert egyszerűen a károsodás, hogy közötték, ez az azért van, úgy, mert de egészen a 20. századig tulajdonképpen nem voltak olyan károkozások, melyek tipikusan ne kötődtek volna a büntetőt. Tehát a, Ennek a lófelületnek az igazi felülmak az a 20. században mutatkozott ki, amikor már a határokon túlúló ilyen zölditalis cselekmények tömege következett a legjobb. Ekkor a én például ennek a terméktelelősorozás. A de valahol játszanak egy terméket, ez nem a kár, hanem a fogyasztás a a terméket a és a nagyon a más a amely a a terméket hogy a a a fejlődés, a fejlődés, ez a fejlődés, a és egy kis olyan, a mások A múlt ennek a jogterületnek a tipikus példáira az a legélyújtján elkövetett különböző olyan cselekmények, amelyek sérelmet okoztak. és a német joggyakorlatban vannak ezek például, hogy azon történt a, ténybe, hogy a Közönséges jog hatánya alatt élő területen föladtak egy levelet, és az, mint a bajoldó hatók körében érkezik meg a színzethez, akkor hol van a elkövetés helye, ott az a levelet föladtak, az a színzet felmondott. Ez már érti azt, hogy nagyon egyszerű szabálynak tűnik ez, hogy az elkövetés helyének jogát kell alkalmazni, de abban a pillanatban, amit már ténylegesen elválik egymásból a emáradt cselekménynek a különböző részei és a különböző országokban jelentkeznek akkor ez az egységes teljesítési helyet nem alkalmazható Ennek a vartikus példáját a egy kollant jogát a 12. 18. szaladban már megkullanhatta Akár határ egyik fordaláról az növése, ami a határ másik oldalán sebesít meg valaki, vagy őr meg valaki. Kérdés, hogy hol történt itt az elkörül, hogy a fordalatot <coughs> megtudták, és ott, a golyó eltalálta az gyűlöket. Na most, el is volt az okta, többek közöttem, hogy ez a szabály, hogy nem álltam meg a helyét az idő folyamát. Ebből a szempontból, hogy most hol történt a tálalkozás, ott, ahol a cselekményt elkövették, vagy ott, ahol a káros eredmény bekövetkezik, ebből a szempontból a német jog próbált megoldást találni, és azt a megoldást hozták, hogy annak a társadalomnak a jogát kell alkalmazni, amely a kettő közül a káros út a kedvedő. Na most ez a kedvező jogi elmélete, ez bekerült a magyar jogba is, és egy kodekben megtalálható. Ha az eredmény nem ott következik, ahol a cselekményt elkövették, akkor annak az álmos vagyok kell, a kávácsot a kezdezőt. Ez egész úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jó szabály, mert tényleg is ez néltán a, a De hát nagyon nehéz azt megmondani, hogy a kettő tudni, hogy melyik jobb a kezdezőt, melyik jót a mert nem lehet egyetlen kritérium alapján előzteni. Először is eljárási végnekontolások is próba jöttnek, az után az eljárás költségei, de hiszen a bizonyítási tehez Tehát nem biztos, hogy azért, hogy az ennyi helyen magasabb kárkérdésre jutott a károsúr, jobban járott az, abban a jogrendszerben neki kell bizonyítania a másik félnek az esetleges végtérségét, nem a másik félnek kell magát kimenteni. Tehát Általában nehéz az évállítás a helyzet, akkor, hogyha a kollíziós jogi szempontból, nemzeti magányi szempontból idegen elemet próbálnak belevinni a mérlegelésbe, és ez egy méltányos szempontból, ami az anyagi jogban megállja a helyét, a az is problémákat okoz. Ezért például a 1978-as ország törvény ezt a szabályt már nem vette bele a törvénybe, annak ellenére, hogy korábban a bírói napon, ezt alkalmazni próbáltak, mert úgy találtak, hogy nem tudott kielégíteni a gondolást. Most a, a magyarulnak a következő szabályozott, hogy hagy egy kivétel, mert ezt is kivételnek tekinti az elméletet szerintem nem az jó. Közszabályozás helye, kiegészítő szabályozás a káros eredményre következése helye, amikor a kettőt fogok választani. De a valódi kivétel az nem ez, hanem az, hogy ha károsodó és a károsul lakóhelye azonos, akkor ennek a közös lakóhelynek a jogát kell alatt. Most ez egy és részt szabály, úgy mindig feltéve, hogy ez nem azonos, a károsolás helyével, az ő közös lakóhely, ami ha valószínűleg így, ha nem így lenne, akkor nem lenne igazán rendesztőbb jelen károkozásban. Tehát az alapképet az az, hogy két belföldi kívföldről foglalkozni a károkozásnak. Ebben az esetben a károkozás helye az tulajdonképpen véletlenül is lehet. Sokkal jellemzőbb rájuk, hogy mely jogrendben határa alatt élnek egyébként. Mind a kettőjük annak a jogrendszernek az elvárásai szerint él, és tovább megyek, ott is kell viselni a károsodás következményét a károsúknak. Tehát a taját szerint kell őt kártalanítani. Egy például, ha valaki egy nyugat európai állampogányú németek valami egzotikus országba mennek, ahol ott egymásnak kártalkoznak az a baleset. Annak az esetlegesen nagyon elmarad a országnak a szentjegye szerint nagyon alacsony kártya és szakatnának. Oh az visszamennek Németországba, akkor azzal, hogy a károsult semmire, sem második és egyszer mindenki mivel a biztosítás bejáték a dolgokat. De ezt most az érvényedé szigetelnek a szülő Tehát hogyha Magyarországon két német államban vagy lemegy a valahol, a gépkocsival és összeüksznek egy keretődésben, ahol egyik nem adta el az széget, akkor a magyar bíróság a német jog szerint az a feletnek sem lesz Így, hogyha ez a tűvétel nem lenne, akkor a károkozása a magyar ügyet Na most így a is jelentősége van, hogy a közlekedési vagy más szabályt akkor természetesen az mindig csak annak a helynek az előírásai lehet terítani előírásai szerint lehet kérlek lenni szeretni, ahol a jó sértés történt. Hát ebből a szempontból hiába villány ez a német jó, az, hogy milyen közlekedő szabálcsérték, mint természetesen a magyar előírásokat kell figyelni rendni, hogy túléltékkel, a, a, a megengedett sebességet. Ez a rendőri jogalapban úgy ügyelt, hogy a lokalizált, az angolt adat területről, tehát a helyi adatok, helyi adatoknak a mérlegelését nem tudják, hogy mindig annak a helynek a jogát kell figyelemben lenni, ahol a szabály megsérül. További kérdés a védőképesség, hogyha figyelemben hogy kell ezt. A hagyatkozex elég ilyen módon a jogsérdés felének a meg és nem az elkövető személyes személyes Ami szerintem problémát is ismert, hogy hogy ilyen hogy elkövető felé. Ilyen, hogy igazán tolgalmatikus szabályok, tulajdonképpen kettő van a törvényfelelősségi károkozások körében. Ezek az úgynevezett törvényfelelősségi mini-mint szabályok, különösen a különös közrendi szabályok, amelyek nem tetszik lehető hogy minden kérdéssel is az, hogy a bíróság vélegejen, hanem kötelezően előjegye a magyar jogalkalmazást. Miért két ilyen szabályon Esetőben, de vannak ilyen szabályok, például a hálóság felelbontása körében. Az egyik szabály azt mondja, hogy a magyar íróság szervezésen kívüli károkozásért nem állapították felelősséget, szervezésen kívüli károkozásért nem állapították felelősséget olyan magatartásért, ami a magyar kívüli károkozásért másik szavája azt mondja, hogy felelésen kívüli károshoz esélyt kell, mert a felelősség nem alkalmazhat a Magyar Bíróság ilyen jobb következményt, amit a Magyar Bíróság nem is kell. Ebből következően, hogyha ha elvileg egy kültörgyi jogot kellene alkalmazni a cselekményre, mondjuk a károshoz és a károsul közös lakolénye szövel, azon az esetben, ha ez, ez szerint a jobb szerint a kárfelelés a kárfelelés jog de a magyarok szerint nem az, akkor kárfelelésnek nincs helye. A látható, hogy tulajdonképpen hiába mondja ki egyszerűen a törvény az, hogy itt őszködjogot kellene alkalmazni. ebben a kérdésben a magyar jognak az álláspontját kell elfogadni. Előbb mondtam, hogy kötelező erővel rendelje a magyar jogot mert a bíró egy elmérlegeleti az, hogy ez az eset kellően szoros kapcsolatban van-e a magyarok jelentőre, ez az ám körülményben. Most azért nem annyira az aggívus a helyzet, mert azért a jogellenesség szempontjából a legtöbb jogrendszer tanulós jelentőre követ ki. Tehát önmagában a károkozás általában jogellenes. de ott lehet ezt a kívéssel, hogy milyen jogjelentességet tudál körülményeket lesznek figyelembe, hogy ez a szó, és ez a zserkének a másik szabályoznak a problématikusabb, mert nekik igazából nem nagyon érthető, csak akkor hogy betekintünk egy kis valahol, hogy mi volt az ott a korrálnak ennek a szabálynak. Azért emlékeztetem, mert 1979. Július első, amikor határól érett, nem tudom magamik tévére, akkor a magyar polgári jól már ismert a nem vagyunk kársítését. Viszont amikor a tervezetek korábban születtek, ugye egyébként a 78. Március 1 évvel létezett határban a 77-es Kistékán Ovella, ami bevezett a nem vagyunk kársítését a magyar-szolgári jogba. Addig az volt a állásmunt, hogy egyébként a socialista ellenkező dolgok, amit nem lehet elfogadni, hogy nem vagyunk károsozás, egy 30 kársítését bejesen megállapított. Ugye, Ezzelten, és ezkülkőződött a menetőségek, hogy neki a szavára, hogy ezt kívánták valamit meg hogy így módon például a német, németjogot alkalmazza egy olyan eritványos esetre, ahol a, a károkhoz és a, a káros, hogy mindenket németországi németványi lakosak, esetleg nem legyenki kárt kelljen megállapítani, ami a magyar jognak a elvédel ellentő. De, de miután egy 78. mártus I. után már, nem lehetett kifogás. Valószínű az, hogy a politikától benne felejtették ezt a szabályzatot, mert nem voltak ilyen életben, e hogy vonatják mostanában, mint a gyakorlatban, mint a gyakorlatban, mert ez a területen van megfelelő. E Úgyhogy benne maradt. És ez még máig is érezheti a hatását, mert például azért vannak olyan dolgok, amit a magyarok nem fogad el, külföldiek elfogadnak, és a jobb jogkövetkezményekről érkezik. Itt például a fájdalom díj kérdése, a németokon is meg tehát ha nincs olyan károsodás, ami nem vagyunk kár megítélését tenné lehetőképp, ugyanakkor azonban nagyon el el nem szembenni a káros útnak, és ezért a saját joga szerint ügynös összeégezt adhatnak, én kénytelen azt hogy a magyar bíróság, ilyen jó mondtam, nem is, üves, nem alkalmazható. Azért nem szerencsés az a szabály, és felesleges, mert nem ad mérlegelési lehetőséget a bíróban. Úgyhogy a közrend körében lehetne egy már én két nem fottam, tehát közrendi jelenleg, különnek számuklátodott, ez a magyar alkotmány rendet, rendszerűen Viszont, Figyelembe lehetne akkor azt lenni, hogy az ügynek egyébként nincs szoros kapcsolat a Magyarországnak. Nyilvánvalóan a közölmű szabályok funkciójának következik, hogy a konkrét esetben a konkrét külföldi szabályok az asszondásra kell, hogy a magyar joglatoknál is elvégzik. És akkor a olyan úgy kapcsolódik a magyar jogkod, de két német eh, lakos, két német országi lakot aki itt az a Tűnik, illetve a Működés, hogy a Tűnik, a Tűnik, a Tűnik, yes a a kapcsolatok, a a a a Tűnik, a a Tűnik, a Tűnik, a Tűnik, a Tűnik, a Tűnik, a Tűnik, a Tűnik, a ez a Tűnik, a a Tűnik, a Tűnik, a Tűnik, a a és azért is úgy sem eset, például az a német hogy egy volt a német nemzetközi egy egy olyan szavája, hogy eggyéb -eggyéb -eg -eggyéb egy hogy egyéb egy egy egy életben egy egy egy egy egy egy ami azt mondta ki, hogy a német károkozóval szemben, egy egy károkozás esetén nem érvényesíthető egy egy én nekünk, amit a német tehát ténylegében egy hasonló szabályt mondott mi egy oldalon előbb nem szívált a a német károkozó, hogy ne lehessen vele szemben nagyobb igényeket támasztani, mint amit a német összerű lehetne, de itt legalább az a kapcsolat meg volt a német okoz, hogy a károkozó német volt. Ez viszont nem magyar károkozóról beszél a személyek, hanem általában az emberi, de a magyar személyekre a tanulásában. Azért furcsa, mert ezt a német szabályt nagyon sokan támogatták, minden előtt, hogy a német is a német képviselőkön, és mégis ugyanakkor elfoglalták ezt a szovjet mintára készült szabályt, mert uh, volt egy olyan szovjet szokás, hogy feljegyezték, és ő mondta, hogy a az a helyen indoklásra, hogy a szovjet szintérés szabályaira ellenzik azt, hogy ilyen esetben ne a szovjet jövőn kerüljön alkalmazásra. Tehát ez nem tudja most már különöset kommenttát tűzni. Ezek a találjuk a való tehetetlenséginnek foglalményed, ez a, a, a jogrendszerbe, de felettem vértettem többségesen jól együtt elkérdést, arra jól kérdezünk, hogy kellemesre lehet, mert kérdezünk, hogy különös közben itt a bár, rendelmi közben tűzni hogy, ötöntöm, hogy tehát ez a, ezek is a szabályokat a új Na, Most akkor utalnék rá, ha már említettem, hogy milyen, milyen különös közben szabályok vannak a házasság felbontása körében. Ugyanis a házasság felbontása körében azt írja el a törvény vagy bizonyos lépcsőzetes szabályok szerint a házasság közös személyes joga, ha van ilyen, irányújabb elsősorban a bontása. Ha nincs ilyen, akkor az utolsó közös személyes joguk. Ha nem is volt utolsó között személyes például, utolsó között lakóhely, illetve ha az egyik házasságban magyar, akkor a magyar jó. De biztos, ha nem is volt között lakóhelyük, akkor mennyis a magyar jó irányadó. Na most ebből látjuk, hogy nem mindig a magyar jót kell a Magyar igazságnak a házasság felbontására alapazni, hogyha például a mert van egy csúzó személyes például, hogy nem magyar, akkor azt kell használni. És ennek ellenére azt mondja hogy a Magyar Kódex, hogyha a bontásra irányozó külföldi jog, szerint a bontás feltétlenek nincsenek meg, de a magyar jog szerint megvannak, akkor a háló segítség Ez egy nagyon erőteljes ellentmondás, akkor tulajdonképpen nem a külföldi jobb, nem a közöktemélyes jobb, akkormányos, nem a magyar jobb, továbbá azt mondja, hogy ha az alkalmazó külföldi jobb szóval abszolút gondoló okot is, akkor itt vizsgálni kell, hogy a házasszerek között a házasság teljesen és teljesen hozhatatlan meglondol. Tehát van egy abszolút gondoló ok, ennek alapján, mint egy atom, kicsit sem föltene gondolni a házassághoz, közrendi jelleggel tartja érvényesítemről, a magyar a elvizsgálni előtt, ami a magyar családból ismeretes, és tulajdonképpen elspartalmaz, ez nem a külföldi. És a harmadikat pedig egyszerűen kimondolja a házország nem alakul a védkezségek. megint csak egy olyan kütéssel volt, amit a kérdéskeség tesz, és a külföldön védkezséget ő áll megérteni, és meg, akkor lényegében nem a szar, amit a szar, amin Ez az öt különös amit szabály van a Itt a voltás körében az a legerősebb, ami azt mondja, hogy ha a külföldi összén kell, hogy ez nincsenek mint, a magyar összén nem fel kell, kell mondani a járasságot, azt egy kihúzás szerint a magában nem tudom, hogy a nem olyan jelentőségű, hogy mert a következődében kérdődik, a a következődében a ahol a felett közöttem Kiváltad, hogy a, a bíróság nem hát. nem fogta az hogy milyen jó kell a hálóságot, az idetben, én láttam, szinte automatikusan csak azt alapítek meg, hogy a bíróságnak, mert legyünk akkor egy Magyarországon van, és hogy szóval a egy más között Most megint csak illusztrációként, hogy itt meg a még a, a teljes szintű károkozás érzésére, hogy az egyes nemzeti jogokban milyen eltérően fejlődött. A angolok az egyedül ságcsálás volt a terület. Későn a évben, mert egészen a 18. századig nem is volt a Gandhi-ban amit kérhetett, ami lett volna alapítva. Ennek az a történelmi oka, hogy a Kamala-ban gyorsan egységesedett az országban, és nem voltak ilyen belső jogok, tehát amelyek felhívták volna figyelmet a figyelm polgó jelentőségére, általában itt az angol jogok, a alkalmazását én érde, tehát a legfóri lejárt győdösség győdösségünk előttélyesen alkalmazását. Ezt tükröződik egyébként az a, a merítváros terükségi tavalyon is, de azért, mert nagyon érdekes módon az elkövetés helyi negatív értelmezését fogadták el, amilyában. Az a két feltétel kellett arra, hogy egy umakileket a külföldi elkövetett junkában a felelősséget nem lehessen állapítani, hogy az elkövetés helyének joga szerint ne lehessen, mentesülni a felelősség alól, és ugyanakkor az angolok pedig is olyan kettőnak Érdekes ennek a precedensnek korábban a kialakulása és a változási azt, hogy az elkövetés helye szerint így a jogellemessége között, hogy ugyanem lesz és egy ember a a egy kontraktál. Ez a két a felben, így, a egy, és, és az eset, az a van, és egy szóval És az hogy a Figetén történt a luk van, amikor is egy felkerés tört ki, amelyek a Figet kormány érődik is egy börtönbe lett a felferess, és egy jogányos volt, ezért foglalkozik a kártézést, a feltereset. Meg azt, utána e, koramai érdekelősnek elsőzlegesen e, e, a királymely általában, és törvényt, amely jogosnak illesített reformánykor, a felkerült levelés során foglalkozott foglalkozik valami cselekedetét. E, nyilvánvalóan, hogy az elkövetés időpontjában jogányos volt a megöltöntését, ami utólag jólossá ennek a törvénynek a fényvétel. Ezért az igazság azt mondta, hogy miután a legprozíthatói, legprozíthatói, nem jog a se lehetni, ezért nem megállapítani felelősséget. Tehát első fele kialakulásának ez az, az egyik eset. Ennek az esetnek a tapcsán fogahagyózott meg még de 700-azokra visszamegyen volt egy csomó eset amikor ilyen utolagos mentesülés voltnám, nem lehetne kimondani a édelemség. A másik az a tetszettel, hogy az angolok szerint, kell lennie az üdnek, az egy ilyen Heli nevezetű ezzel az esetben egy a, a nevét is jelentette. A gondoljunkban nagyon sokan erősöknek, a, a tüzet, és azonkor nevezettek el. Ez egy olyan, hogy ez a elévelő <kül> gős a sárga szolok van, amivel de a verségűzletenek, kikötte és a Berber étványos irányítás alatt állt, amikor összejöztődött a helyzetben a művelők is Na most a Berber szabályos a létványos irányítása ellenére tulajdonos úgy a, dolog, hogy a tulajdonos szereg, Tehát úgy a dolog, amikor a tulajdonos szervezőségre van a művelőjező Ezzel szemben az akkor is a a kereskedelmet adóási törvény szerint a kötelezetten így belendő iskoló nem megbízottja a hajó tulajdonosnak a taktikányokat, ezért az ő cselekedete nem számít be a hajó tulajdonos feleségén, ezért a felelősségön angolul nem volt már Most megfoglalkozik a tíz, tehát negatilőre engedt igyelembe, tehát ilyába, ahol az helyett egy jogjelenlosség megállapította, a a az angol jogszerinti jogjelenlosség a keresetet elmitasított az angol a hogy hogy az angolok jog is problémásnak kell amúgy úgy ezen a tornában ezen az ezenben ilyen bíró, és szerintem ebben a fizites esetben a mennyire a rendre, Ez, a ez életes, útonak, röntünk, mondom, Tudni, az elkövetés hiányát következő es évekkel ebben 3 éves és azt mondom, hogy Márká Adónak, hogy Márká Adónak kell elteni, mert az Raviliában kátkodott el a hogy legyen, és hogy a felkeres, egy Ezért kívánk elég szépen venni Angliában, hogy angolok nem is jogányokat Ugyanakkor a Váztály arra nyugatfölött, hogy a Bradiljó civil jogi úton, polgári úton nem üldözi a arra nem állítjuk meg korából, hogy a minket tüntető jogi úton üldözi embert, de mivel a polgári nem jog ellenes, egyébként az elkövetés helyet egyébként a polgár, egyébként a polgár, egyébként a polgár, Nyilvánvalóan nyugatkozott a civil a, az a bíró, aki ebben az után helyre nyilvánvalóan méltántalnak érezte azt, hogy ez a tecsületség a Drábalmával menteség a szövetség azért, alól azért, mert az ilyen a büntető jogi a bűnöző, és azt mondta, hogy a jogellenességet próbálisan kell úgy meni, tehát a jogellenesség egyenne az átatlansággal. Tehát ennek, ezek után már elekondő volt egy büntetőjógi jól következni, kiváltatva a helyzőségét, ahol tudod megjelenetre állapítani a jogjelenességet. Tehát látható, hogy hogyan működik az angolország fejledesség, tulajdonképpen esetről esetre véletlenül módon azt a folytán is láthatnak a bűnk Ez is nagyon biztatott már, hogy a civics amit ez a bíró az ítélet bígatolásában felhoz, ő a döntésértől is egy jogára alapítottak és a mellesség volt a másik szabály, amikból lényegével, tehát hogy a lektori, tehát az angol jobb milyen jelentőt szeretne jut. Úgyhogy a beszedencítéletek kell egymástól a hű lényegét, tehát amit bevezetünk tovább megy, és azt, amiket a konkrét hügyelző állására vonatkozóan mondja a ez a és a dipót, vagy a az e-szízen búrót, a ennek az összekeverésre oda vezethet, hogy ez -ez mondott, egy az eset ígyben mondott, egy nevesnek mondott ítéleti részt beemelnek abba a mazló, amit aztán tovább kell lenni a Na, most, ez azért érdekes, mert egészen 1921 e, a hordok házára nem került újabb melisztuális ügy, tehát nem tudták megváltoztatni ezt a szabát, mindig az sem már annak mondani, hogy itt a lát, hogy az elkövetett helyet szerinti jogelménység az ilyen negatív formában az Akkor történt egy újabb eset, ami Borg és Cseh urak között és le, akik Máta-t illetve a angolok voltak, akik az egyik volt, a másik két kocsival a probléma a térje terén rövid utat találkoztak, és a Máta-i jog szerint csak bizonyos nevetséges ötven gigoló kárt adott volna megkerülésen, az angol jog szerint viszont elég nagy összeg mindenben a kárt kerülésre volna lehetőség. Ennek kapcsán került sor aztán a szabályokat az újra értelmezőt, ezt a mahaló ütven hozgat értelmezést végül is elvetették. Jelenleg úgy néz ki az angol jobb hogy a legtöltik elég tízre sem ez a negatív, megközelítés valatkozik, hanem a kelekménynek, jogellenesnek kell lenni a legtövetésének, joga szerint is, és az angol jobb szerint is, ahhoz, hogy meg lehessen állapítani a felelősséget, emellett azonban és ez az ügyjonság, hogy az eset sajátos körülményei tekintettel mérlegelni lehet azt, hogy esetleg más dolgokkal ügybüntetokkal kapcsolatban. Most itt ez egy olyan mozdonat, ami az amerikai jogfejlődés, és az annak következtében elindult európai jogfelés hatását mutatja. Ugyanis ezt a neve a szabály, mert a mi hozzá, mint mindig tartalmaz, hogy a nagyon sokan oldnak minősítik, hogy nagyon sok esetben olyan jó figyelembevédkezőt rendelik, ami véletlen szedik. És hogy hol következett be egy károkozáshoz, a modern körülmények között, amikor a károkozások kicsitűen nem szándékosak, hanem gondatlanul, az véletlen szedik, tehát a tömegközökezés a repülőgépek korában Nyilvánvalóan ennyit tartanak a keresztények, a támadások szándékos cselekmények okoznak kárt, mert ők nem, nem léteznek. Ezért próbáltak meg a bíróságok egyesül az Egyesült Államokban már 49-50-es évek ködötétől különböző technikákkal kibújni, mert a tészen is fog a találni, ahogyan is Amerikában is ez volt a követendő el. Még megint egy olyan merev megfelelő hogy az utolsó mondanatot kellett figyelembe venni, ami ahhoz kell lesz, hogy a cselekmény megvalósulnak ez a kár bepövetkeződnek. Erre megint csak egy például, hogy ez, mennyire rosszul ez a egy rosszul nyűlődött. 81-es az a 80 as éveiben, az Alamamaik vassuk társaság, az Alamamaik végszállagérve és egy Kerouaná vezető székező között, abból állt, hogy a éseből súlyosan megsérült, de azért, hogy egy munkatársa hívásan a összeferelni. És ez a sérülés egy mikrolyban történt, ahol nem volt érvényben a komolónak az a szabály, amit ütletett, hogy fel felhogy szervezni a munkavállalók egymás közötti károkövása, amiért a munkát akkor nem szerelt, hanem már volt egy eh, modernabb törvény, a Börsen kapán, mint biztos de végül eddig felelősség erre a a munkálóval a De Most arra figyelemmel, hogy igazulán, hogy a nyullatást még annak az államnak a területén követték el, ahol ez a modern szabály érvényben volt, de az, az utolsó mozdban ami szükséges volt, ez a következzen az már alkalomában történt, ahol azok azon nem volt nem arra fél, hogy hogy a szabály nem volt hatásban, egyébként nem kaphatott kártérítő ügyet. De az a tény, hogy mennyire melegre voltak ezek a szabályok, és mennyire életi idejének, ez eléggé meg a bíró gyakorlat, és kezdett el különböző technikákat alkalmazni, amivel elkerülhette ezt a meleg szományt. Itt például abban az időszakban jelentkezett, amikor Kezdeti egységes szomaló az ezek amerikai tagállamokban kezdett uh, differenciálódni azért, mert voltak az, olyan államok, amely az idővel annak uh, a minisztikusában állott szomalott tabályot a törvényi úton hatálynak üdvőjét. Tehát például, hogy uh, sokáig nem lehet marát tényére semmikére igényt alakítani. Uh, ezzel kapcsolatban most az ünnepő, hogy van a, a folyamatos halállakozás törvényeket, amelyek egyes államokban határny ügyen életítani. Most ilyenkor festíték keletinek egy olyan államban történt, olyan államban számolva személyek között történt ilyen eset, ahol ez az igényt is, államban, nem lehetnek felismerni, a tehát a kárlapolt letámadóztai nem kaptak kaphatta kárlapoltatot a kárlapoltatot. Ezért minősítést vették igénybe a bűrát. Itt például volt egy olyan szabály, ami a házassársak közötti kárlapoltatok esetén tilalmazta a kárlapoltatot. Tehát nem lehetett a házassárs ellen semmitőre így megfelelni. Nagyon sokaknak majd szimpatifik szabály, komolyan úgy van, ennek ellenére ezt, ezt sorállomban megváltoztatták volt egy eset, hogy egy házasság vízgófival utazott és a fél kipályából történt egy baleset, a felett vég megférül és keresetet kihívított a félje ellen úgyhogy ebben az államban, ahol a baleset történt, nem lehetett keresetet kihívítani, mert az a jobb vízását szóval, nem az államban vízását kell, hanem a Kaliforniában, ahol egy érkező szabály és a víla azt találta ki, hogy ez nem egy derikulális eset, hanem ez egy családjogít Eset, és ilyen esetekben házasságot kaptatott, ilyen esetekben a áldastársak közös lakóainak örögemmel alaklan, azért nem a kármi bekövetkezése helyének szöve. Ez egy tipikus műnősítési példa. A műnősítés használták az arra, hogy a nem kívánatos következményeket, az előbe kerülni. Tehát ilyen ez volt az együtteknik, de voltak másikus esetek. Most ezt a barikát, az végül 60-as váltak meg ezt a kerülő utatók, ezzel a New Ez egy nagyon üres, hogy esetlenül már így szoktam, Egyébként adlannal játszódott el, amikor is az Ektam városzpályi megfogt is a troncvérók voltak városán, a Rochester városágon, és egy fényeké napon, hogy urándulnak a troncvérós mondatoknak, akkor még egyébként már kanadnak. Egy már akkor is volt a tontjézőn. A kiállításra tudok, a hogy végülőzött, mert a rompár jól átérve nemcsak a... Szennyit hogy a dugalmát, hogy a közösségű volna, is gondoló közösségényekkel járt, mert a hárnak a közösségével mert a betrok is, a nem volt. most ő, kínáló, ő utasként jutott hogy tehát nem fizetett az hogy baráti alapon mennyi. És onthájóban volt egy olyan törvény, ami kimondta, hogy a szívességi utas nem életkárszerítési igényel a léttok kiveletővel szemben, mert különböző így osztottak ott a közövető, hogy az utasítokat talál minden szóban lehetnek most, Dexon kiszta, hogy Dexon is azt mondja, hogy Fertén államban, első fokon elvesztette, utána nem lehetett a károkodás helyét, vagy a szerevőség, megvan is elvettettek, és harmadfokon is, szerint az ügy a bűvösi felső bűvösszeg, az ügy a légyfoktó rendszer, mi nem csak át a nálam is megnyitve, és ott egy úgy, mert egy bűvó mondta ki azt, hogy nem értesz, hogy mi van a károkodás helyén, mert az ügy nem ezzel az állammal van a lektorosabb kapcsolatban, mert minden az ügyben jelentős módban a New York Államok köti ügyet. Ugye a felek valamennyi New York Államokatoksaik, a gépkocsi New York-val a tehát a nosádiói gyújtosítva sem éngyelzi az út. Ezek ő ott honnan indultak és oda is tértek volna a és véletlen véletlenszerűnek tekintető azt, hogy a baleset érte ott nosádió szerületi következő ütlet, és ezt ezek háttad előtt történik, akkor a mert... tényleg az, hogy az össze szempontot nélleg eljött a talas, hogy kell akkor nagyon sokan a saját elképzelését, gyakorlatilag megdalomításának tartották a Amerikában. Tehát már a az évektől Amerikában nagyon támad, a kollíziós ezt a neves, Előre elhatározó kísérés, hogy a mi korintézünk ma is működik, hogy a tényállás valami ellenéhez kötve, kötelezettségszerűen el kell jutni egy okhoz, attól függetlenül, hogy mi tudnak a konkrét körülményeket. Azt mondták, hogy a korintézünk találkozott vakon, mert nem vettük figyelembe a valamilyen dolgot, tehát egy mindaz, ami jön döntés, és ezt meg kell változtatnunk. Többféle javaslat is született. A lényeg az, hogy tették előre el megmondani, az a jobb, hogy volt, nem a a hogy nem es ott van, hogy ott van, hogy ott hogy ott van, hogy ott hogy ott jó jól tudott, hogy szörének aki azt mondta, hogy szóval mit kell dönteni, szóval az államok joga a között, hogy annak az államok vezetett a racsalmat, amin ez ugye elsősorban érdekel. Tehát a érdek, megoldásokat üdökeztet, hogy kormány a kormányi érdekekről beszéltek, azt mondtad, hogy a fórum általában érdekelt a saját orgánok alkalmazásában. Mi vezetett, hogy és egy olyan jobb ha egy is érdekezt volt, akkor általában a fórumoknál kellett raktani. hozzá kell hogy ez az nem volt egy ilyen fórumkország, mint ami van, hanem a vírói gyakorlat